Після яких мало початися серйозна розмова, дівчина підгнітила газову лампу, що досі відлюдковато блимала на сейфі, але сутінки по підстинах вижили і загадний зрадів. Скрадаючи рухи, вони додавали ваги словам. Все було схоже на сцену з давньої провінційної драми. Незворушне обличчя люди над столом у рожевому колі від лампи Темна постать загатного, широким дерев'янім кріслі, та напружена тиша, ніби суфлер згубив кінець фрази і тепер гарячково перегортає сторінки. Іван поклав голову на руки, а коли підвів, його обличчя судомилось від внутрішнього болю. Дрібні клопоти, дрібні пристрасті, пересуди, гра дрібних самолюбств, все дрібне, посереднє, мізерне. Я скоро з божеволію. З усієї сили стрижешся потоку буденності, а він нас догоняє, засмоктує і не помічаєш, як тонеш день у день глибше, глибше, і вже немає чим дихати, і вже поволі вмираєш. А він смикнув з-під тогої кроватки комір сорочки, білі п'ясті рук з довгими тонкими пальцями повисли на поручах крісла. А вони шпигають, що в мені Голуба кров та руки аристократа, і я не люблю простого народу, яка демагогічна ницість. Я ненавиджу тільки посередності, тільки дурний натовп. Сміюся з людської глупоти, як писав геніальний діт Сковорода. У нас для всіх однакові можливості. Хто заважав їм виховати в собі духовну особистість і вибратися із загального потоку на острів? Але ні. Поки я творив себе, вони воліли стукати кісточками доміно, дрімати перед телевізорами, верещати на стадіонах от тваринного захвату. Вони тепер ображаються. і від нас віддаляються. Ти ставиш себе вище од нас. Чому ж я маю ставити себе на один поміст з ними? Скажіть, хіба б це було справедливо? Він передихнув, підвівся і запалив від лампи першу сигарету. А вони воєвничі. Вони кажуть. Це погано, бо ми цього не розуміємо. Творить для простої людини, для маси. Ви покликані творити для простої людини. Ніби це велика честь, заслуга бути простою людиною. А я кричу і кричатиму їм обличчя. Зате я складна людина. Чуєте, складна. І я не винен, що у вас не вистачило відваги й духу піднестися над своєю простотою. І я не збираюся опускатися до вашої духовної ницості. Навіть на Голгофі я шептатиму, вмирає складна людина, складна. На всіх Голгофах прості люди розпинали складних людей, аби завтра на них молитися. Мушу перервати Івана Кириловича і завважити його недобросовісність у витягах із сковороди, особливо останньому. Якщо вже, міркую собі, ти вибрав для себе божка, Хоч то й дивно для людини, котра нахваляється інтелектуальною свободою. Навіщо ж плюндруєш, перекручуєш слова його на свій лад? Хіба б наша громадськість так глибоко шанувала пам'ять цього філософа-демократа? Хіба б стільки писалося про нього в газетах, коли б він допускався в своїй творчості ідейних помилок, оспівуючи індивідуалізм? Такі сумніви давно мучили мене. Нарешті зібрався з часом і переглянув двотомник Григорія Сковороди. й казати, що загадний суб'єктивно навизбировав цитат, які б виправдали його поведінку в Терехівці. А ось і явно дезінформація мас незнайомих з творчості видатного українського філософа-просвітителя. Згадаємо нещодавно наведені Іваном слова «Сміюся з людської глупоти». Радий повідомити читачів, що з боку Івана Кириловича це свідомий наклеп. Таких слів у сковороди нема і бути не може. Є слова. Сміюся з людської глупоти її ж оплакую. Помітили основну відмінність у ставленні до мас. Іван жадібно ковтав дим, ніби це була його остання затяжка перед смертю, ходив з кутка в куток, перечіпляючись об і довга телеса тінь його тривожно метлялася по заквітчених трафаретами стінах. А ще зобов'язаний пояснити